червоніло між деревами, мов мертві лисиці після вдалих ловів. Калина росла в низині, коло річки. Поки мала Євпраксія зі своїм супроводом добралася туди, жінки вже почали ламати калину, в'язали її в пучечки, наповнювали лозові розложисті кошики червоною стиглістю. Калиново стиглі жінки з піснями затаєно гріховними повними лукавих натяків на щось бентежне і п'янливе. Тоді мала Євпраксія нічого ще не вміла збагнути. Тепер лишався самий спогад перед цим вогнем у камені, червоним, як давня калина з дитинства. Все ж зима, попри її непривітність, якось ніби помагала легше зносити неволю, забувати про неї, бо час розполовинений був між холодом і жданням тепла на ранок, коли вогонь у печі давно вже затухав, жар поймався сірим попелом, камінь нахолоняв і з-під хутряного покривала страшно було виткнути навіть носа. Євпраксія не думала ні про що, окрім тепла, нетерпляче ждала появи вільтруд, думала про ту хвилю, коли знову печі заготить полум'я, І теплі хвилі тепла торкнуться її обличчя, І вежа сповниться життям і надією. Пори року тут, мов би, зливалися, Не було ні весни, ні осені, Тільки безкінечне літо з одноманіттям спеки, І оця недовга зима, що здавалось би, Мала лякати ув'язнених, Несучи їм загрозу холоду, а насправді несла полегкість, бо коли людина занурюється в клопоти найпростіші, дбає лише про потреби свого тіла, тоді зболена душа її має спочинок, і сили притікають до неї, як весняні соки в живе буйне дерево. Зима тут потопала в потоках холодної води. Невідповідність з дощів порі року. Мимоволі не вертали в праксію на спогад забутої вже давно розповіді журининої. Мовляв, дощі пускає глухий янгол. Бог йому каже Йди туди, де чорно, а він, не розчувши, падає, де вчора. Бог, іди туди, де просять, а той сипле, де косить. Бог, іди, де ждуть, а той лє, де жнуть. Мабуть, той фемерний глухий янгол, заливаючи тут різдво потоками дощу, пригнав за тим дощем до Верони і Генріха з його прибічним папою Климентом. Імператор, виказуючи поштивість до церкви, урочисто зробив великі вклади у два веронські аббатства на пам'ять своїх рідних і покійної імператриці Берти. Про живу було забуто. Щоправда, барон Заубуш за повелінням імператора перевірив сторожу, побував навіть у вежі п'яного кентавра, але й не піднявся нагору. Бо коли перелякана Вільтруд прискочила до її впракції звістю, що у вежі з'явився страшний, одноногий барон, імператриця послала її вниз попередити Заубуша, щоб не смів з'являтися перед нею. Дівчина скотилася по східцях, мала не впала на Заубуша. Той не розгубився і не здивувався вельми. Притримав її коло себе, не дав розстулити рота, сказав загадково притишеним голосом, «Даремно бігаєш, не до імператриці прийшов до тебе». То мене». «Тихо, ніхто на цьому світі не повинен про це знати». «Тоді як же мене вб'ють?» «Житимеш, дурна, ще як житимеш, дякуватимеш старому за Її не знала нічого про ту розмову. Та й про що могла знати? Гордий дух її призвичався до відокремленості, цілковитої відірваності від щоденного життя, яке текло внизу, не поповнювала звідти ні своїх знань, ні снаги, живилася якимсь таємним запасом душевних сил, що був, виходить, невичерпний, коли змогла вже стільки просидіти у вежі. Не бачила... Як імператор у неділю ставав із своїми п'яними баронами коло собору і стежив, як веронці у святкових убраннях, обережно обходять калюжі. Тоді, ставав, широко розставивши ноги коло калюжі і колопаючи кінцем меча в багнистому дні, норови обляпати болотом особливо ошатно одягнених. Чоловіки мовчки зносили на ругу, жінки з вищенням утікали але їх оприскували багнюкою імператорські прибічні, що з реготом ганялися за втікачками. Не чула, як хвалився Генріх на учті, одурівши від пиятики. Ось витягну імператрицю з вежі і піддам її карі за розпусту. Звелю поставити на кладовищі з піднесеними догори руками, опертими на двох схрещених мітлах. Хай вийдуть з неї слов'янські гордощі. Не знали, що імператор замкнений у Вероні, оточений звідусіль, зіпхнутий на самий край Італії. Коли ж хотів зустрітися з горським королем Владиславом, аби зажадати помочі, то Матільден, муж Вельф, не пропустив його клізгірські проходи. Іноді людині ліпше не бачити, не чути і не знати. Тоді можеш «Зосередитися на собі самій, спитати себе, що я можу знати, що повинна робити, на що сподіватися?» Спитала про це Абата Бодо. Той відбувся звичним. «Блаженні, хто діє в ім'я Господня?» «А хто діє?» – зухвала поцікавилася вона. «Ті, хто йдуть по путі Господній. Хто ж йде?» Бодо стривожено глянув на імператрицю. Не звик до суперечок тут, у вежі. Приходив, говорив. Йупраксія мовчала. Сповідатися не мала в чому. Гріхів не мала ніяких, хіба що в гордині своїй вважала, що цілий світ завинив перед нею. Але абат уникав такої розмови, бо звик у житті до обережності. А тут, розумів, це потрібна була обережність